איוב, פרק ל"ד ויען אליהו ויאמר שמעו חכמים ממילי ויודעים האזינו לי כי אוזן מילי נתיבחן וכך יטעם לאכול משפט נבחרה לנו נדעה בינינו מה טוב כי אמר איוב צדקתי ואל הסיר משפטי על משפטי החזב. אנוש חצי בלי פשע, מי גבר כאיוב, ישתה לעג כמים, וארך לחברה עם פועלי אבן, וללכת עם אנשי רשע, כי אמר, לא יסכון גבר ברצותו עם אלוהים. לכן, אנשי לבב, שמעו לי, חלילה לאל מרשע, ושדי מעוול. כי פועל אדם ישלם לו, וכאורח איש ימציאנו. אף אמנם אל לא ירשיע, ושדי לא יעוות משפט. מי פקד עליו ארצה, ומי שם תבל כולה? אם ישים אליו לבו, רוחו ונשמתו אליו יאסוף, יגבע כל בשר יחד, ואדם על עפר ישוב. ואם הבינה, שמעה זאת, האזינה לכל מילי. האף שונא משפט, יחבוש? תרשיע, האמור למלך בלי יעל, רשע אל נדיבים? אשר לא נשא פני שרים, ולא ניכר שועה לפני דל? כי מעשי ידיו כולם, רגע ימותו, וחצות לילה יגועשו עם ויעבורו, ויסירו אביר, לו לא ויד. כי עיניו על דרכי איש, וכל צעדיו יראה. אין חושך ואין צל מוות להיסתר שם פועלי אבן, כי לא על איש ישים עוד להלוך אל אל במשפט. ירוע הכבירים לא חקר, ויעמד אחרים תחתם. לכן יכיר מעבדיהם, והפך לילה וידכהו. תחת רשעים מספקם, במקום רואים, אשר על כן סרו מאחריו, וכל דרכיו לא השכילו.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 המעמך ישלמנה כי מאסת? כי אתה תבחר ולא אני. ומה ידעת? דבר. אנשי לבב יאמרו לי, וגבר חכם שומע לי. איוב לא ודעת ידבר, ודבריו לא והשכל. אבי ייבחן איוב עד נצח, על התשובות באנשי אבן, כי יוסיף על חטאתו פשע, בינינו יספוק. וירב אמריו לאל.